Вони не жартували. Вони не могли так жартувати. Це не ті люди. Я раптово для себе відчув, як десь глибоко під землею заворушилося щось велике. Безформне, абсолютно чорне і абсолютно вороже. Дихнуло пахощами корицій Ладану. Може... Це і був сатана. Розумієте, нам потрібна людина, яка б не звертала уваги на всі ці історії з ворожбою, чарами, з уроченням-навроченням, яка б не вірила в казки про домовиків та уперів. Ну, загалом не ображайтеся, але ця людина повинна бути без надмірних фантазій, без уяви, ну, принаймні, у цій галузі.